Підрядники завершать зведення костелу, то чотири київські споруди, тільки чотири, навіть не рахуючи інших, які стоять у цьому і поза цим містом, таки уславлять його ім'я. Жодного сумніву. Ви, пане Городецький, можете пишатися своїми витворами із сірого бетону. Чекайте, чекайте. Кайте, схаменувся архітектор. Четвірка найкращих, якими вони не є, бо одна ланка пана Владислава кинула в жар. Звідки Кама міг про це знати? Три храми. Храм мистецтва, тобто міський музей, незавершений ще костел, і кенаса кераїмів, а на додачу ось цей будинок з химерами, який як не крути не вписується в славну четвірку кращих його споруд, бо є антихрамом і стоїть над прірвою Казирган. Одначе, котра четвірка справдешня. Це про неї Невідомо, як виявляється, треба думати і втілювати саме її. Але як? І на яке триєдине невідома четвірка має вказувати? З очі Грячкова взяв аркуш зі старих креслень і заходився малювати на ньому якісь схеми і щось занотовувати. Схованка на старому мості. Влад, звісно, не втримався і розповів про свої здогади-знахідки, книгу Городецького про коричневу папку із кресленнями деяким друзям і однокурсникам. Він не міг вмістити в собі стільки нової і таємничої інформації, Розголос поширився по всьому першому курсу серед знайомих влада. Декому були зовсім нецікаві якісь незрозумілі історії про архітектора, що давно помер. Дехто не міг збагнути, про що взагалі йдеться. Але друг влада Артем несподівано для себе також зацікавився, загадковим паном Владиславом, оскільки ще зі шкільних років полюбляв таємниці, дивні оповіді, котрі дійшли з давнини та сучасні неймовірності, згадки про НЛО, розповіді про надприродні здібності екстрасенсів. «Нам потрібно скласти план дій», заявив Артем Владові, коли вони одного вечора зустрілися у Влада і знову розглядали книжку в джунглях Африки і папери з папки для креслень. План? Яких дій? Не зовсім зрозумів Влад. Ну як? Ми ж маємо збагнути, що зашифрував у цих паперах Городецький, нетерпляче пояснив Артем. А чому ти гадаєш, що він тут щось зашифрував», – стянув плечами Влад. «Може, ця папка просто залишилася від нього, і то випадково? І бабця Левицька берегла її стільки років просто так?» – примружився Артем. М -м -м. «Не просто так», – пояснив Влад. «Вона ж була закохана у пана Лєшика, як називали його». Зберігла папери, пов'язані з ним, як пам'ять. «Ні, в них щось приховано», – накручував сам себе Артем. «У такого крутого чувака, як той архітектор, мало бути таємниця. Ти ж бачиш, що він наваяв на банковій. Капець повний. Може, навіть той будинок?» Зашифроване послання нащадкам. Ну, ти вже й загнув.